احمد داره ایبنو عیانا سیگنه ما ادراکا بے اغیی چیزه غا تفسید نیواتشوه ما یودری که توقوی و ما ادراکا فقط آو فقط آلموهو اغیی بے خودره دی ما ادراکا که توقو زدیده جی تفسید زدیده شوشا و ما یودری که مستقبل دفاره هم بند توقو دیده نیو جا رہا ہوں دے تفسیر بھام گوشی، دیر دا سے ہوئے، دیر دا سے ہی ما یدیک نرس رہا ہوں تفسیر آگا لے، واہا ہے سورہ تیعباس پیسنگ رجی آوازتا گو، اتواللہ جاو ناما ما یدیک نرس افرک تفسیر ما یدیک اللہ یدیک او یدیک ازکر رتا تفسیر اور ابویشو تاو مو کو سازان دل <سؤال> رحم د غزومه ګدا په دې ফান্ড تفسیر کوي مو سازانو د دې ریډینګ څنګه صفط کولایږي تاسو یې وایو غواړي خیر ا دې نه زالمعامله به شنا دار مو کو سازانو سوفا کړی د دې پلان کولو یې څنګه کوو دمه چاپ ترتیب ځان کولو او راز الله بوله تیم کې اضافه کړی ا دمرانه د الله تعالی په د په دې په اړه نظر کې وقایع دې نه خپلې على جامعه الطلبه دولاي فرمان اسلامي قرار <تصفيق> تحال روزينا <تصفيق> تقارن <تصفيق> تقارن در تقاضي زيشنه راشنات در مجانا ويه طرحت كه اين إبراهيم الحمد الله قرار هاتين ها به 33 ها دراوي و آن يديد من حد يكم كان تماي تمرتره ايجاد در مجانا عاشرته تي و شهيد و و يطبق در 20 ماشينا بدرعا اندر په او 10 په دغه 10 او 10 او د اوسه 10 او د اخرنی 10 کم دا اللہ براکت او و خیر و نصر چی و دا ہمیشم از مرکوات شوئید او صوک دا اللہ خیر و توقود داری نو پا ازمال بیداری نو اللہ قادر دے الله تبرک او یوقی او اخر او برکت چ دي الله نه غوړي دلبه الله ورکهي پکم تي ورکهي څنګه ورکهي دي دا کی شي تليرات القدر زي او قص مباركي وش وشي او بلک مبارکی بل وش وش نام کی او دې خير او قدر چې لا ده مکان او زماد ذاتيات نه لږه څنګه وینم خو خير او قدر او مکان دې ذاتيات ننره بلک خیر او قدر دا الله تہ ظن دی کمه چمتائن کړي هغه متای کړي او کمه چمتائن کړي نو الله جل شان هن دې تر وقول دې الله خیر او فضل وکړ واه دې ها هو محمد عن برنهاو تونيشيا من دورات تقال <سؤال> كان الرسول الله عليه وسلم يذكر لاشواك دين رمضان بل يكون تحلل عندما يثبت الاشواك دين رمضان كل طرفه كان مسلم الله عليه وسلم قال في توتش الاشواك الاواخر من فيها هیتاسه تین طبقه دللاج شان او شان دتیو خبره الله مستور تین سک ذهره ولس دی فیتاسه تین طبقه د باقینه د پاسنه تاسی تراجی نه همی دا نو ایبه کوي دا او تاسی دا ري اني موږ دا تاسی ته سره تاسیا تینه طبخه د برننه چې تاسې ده یي 39 او به تر یې هم دا څومره دی تاسې بک تر واړه تاسې د ان تاسو دا تاسې له دا تاسی واتی کڑکی خان تفقه بشتیم برشتیم تاقشان تی دیتو گردی که خامیس هتین تفقه خامیس ده برن بی خامیس تر آورسته برن برن برن چه خامیس تر آرسته سلطه تی خیصه یوریی ده برن چبه یوریی که نا؟ نن دته نه دا شی پتی باکی تاسو دې ښه تنه مې جوړه کړه ها اڅې شته مې جوړه شنو تاسو پتی باکی هم پاتې شو چې تاسو باکو یو هم باکره ښه تنه به جوړه کړې به اتېش نه راځي تاسو چې کوی الله یې کوم خبره واه بیا غوښتل به تاسو ته ووایم په تاسو سره یو پیټه ده چې تاسو د ټولنیزو ماشینو سره علاقه لرئ په الله تعالی باندې امین په خپل واجب سره د نوغا سره او دې تو غړی نه نہ چي ډېر شي نو څومره دي ډېر شي مارې اخرش پرشه واه ها د غتای بیرات امرښتي موږ څنګه شوې قدر نظر پرشه معرفت راښوي تعبیر می کړم څنګه وکم هم دا ترڅو پتا نه وکم نو په کله پتا نه کاریږي نو په کله پتا نه مې نو په کله فبذاته باقا ان خيبركم فلتمثوا في طاعته وتداريا من مزارونه قناه تذلل الله تعالى تذكرنا بالقران دي